Och välkomna till Karriärpodden. Jag heter Sara Rosenqvist. Och jag heter Lisabelle Svensson. Vi tänkte prata lite om karriär och studier i vår podd här. Ja. Ehm, och vi jobbar på en enhet som heter Enheten för studentservice på Teknat, eller Tekniska naturvetenskapliga fakulteten. Precis. Ute på Ångström sitter vi. Ja. Och vi tänkte podda om dels våra utbildningar som finns här och vad man kan jobba med sen när man blir klar. Mm. Och vad man ska tänka på kanske innan man börjar plugga. Men eh, först och främst kanske vi ska presentera oss själva lite mer ingående. Det kan vi göra. Ja. Men Isabel, vad, vad har du för bakgrund? Och vad gör du här på Enheten för studentservice? Ja, vad, vad gör jag här? Jag... Eh... Ja, jag kan börja med det. Jag är studievägledare för två civilingenjörsprogram. molekylär bioteknik och miljö- och vattenteknik. Jag har inte mm. varit det så länge. Jag började ju med den tjänsten precis innan, innan sommaren, vid midsommar där. Men jag var här ett år innan som programadministratör. Jag, och då, när jag fick den tjänsten, var jag precis nyexaminerad som studie- och yrkesvägledare. Just det, du är faktiskt utbildad som studie- och Ja, jag diskuterade faktiskt det med en annan kollega till oss här i början på veckan. Jag tror att jag är den enda inom fakulteten som alltså, är studievägledare som har den utbildningen. Ja, tror absolut, jag. ja det tror jag också. Ehm, ja. För annars är de flesta inom sitt eller ämnes har ju ämneskunskaperna istället. Precis, som jag till exempel som är också studievägledare för två civilingenjörsprogram teknisk fysik, materialvetenskap och IT, informationsteknologi. Men som sagt jag har ju inte den här bakgrunden som du har, att vara utbildad i samtal och på det sättet utan jag har gått en annan väg genom att ha ämneskunskaper framförallt inom kemi och biologi. Så det finns olika sätt att hamna på den här enheten. Ja. Men vad, vad är studentservice egentligen? om Isabel, jag, du kanske kan berätta lite mer om vad, vad är studentservice här på Tecknat-fakulteten? Ja, absolut. Jag kan tänka mig att många av studenterna tänker studentservice att det är vår studentservice-disk. Mm. Men det är ju mycket mer än så. Vi gör väl mycket av det som studenterna kanske inte tänker på, utan det som bara finns. Som schema, med schemaläggare, vi har programadministratörer. Och det finns även ute på institutionerna då så är det kursadministratörer istället som ser till att studenterna blir registrerade, får sina betyg inrapporterade och liknande. Sen har vi också, ja, har vi ju nämnt. Mm. Och sen så har vi också våra olika uppdrag. Mm. Som till exempel en av våra kollegor som har hand om studenter i behov av särskilt stöd. Just det. Det är och ganska... Väldigt viktigt. Väldigt viktigt och en... En ganska stor del av hans tjänst också. Mm. Som, och väldigt viktigt att det, att det utrymmet finns. Mm. Sen har vi ju mycket jobb med internationella studenter mm. som kommer hit. Och sen även utbytesstudier. Precis, för... både... Precis. Både ta emot internationella studenter som masterstudenter till exempel som kommer hit från olika delar av världen. Men även utbytesstudenter som är här bara en kortare tid, en kortare period. Precis. Så det är både och inkommande och ut, utgående. Alltså våra egna studenter som vill ge sig iväg på utbyte. Och så ska man också kunna tillgodoräkna de kurserna som man läser. Mm. Och det går ju oftast via oss. Ja, precis. På studentservice och studievägledare och våra administratörer som hjälper till. Ja, men det är lite om vad studentservice är här. Men Isabel, hur ser en, en dag ut egentligen för, för dig som studievägledare här? En vanlig dag, så det, är, det som jag tycker är roligt med det här jobbet är att dagarna ser väldigt olika ut. Och man, man gör ganska mycket olika saker på, på en arbetsdag. Mm. Vi, det är mycket möten. Vi sitter med i programråd för våra program. Vad är ett programråd egentligen om vi ska förklara det lite grann för våra ja. lyssnare? Man kan säga att det är där programmet förbättras och utvecklas. Och man diskuterar program. Ska, behöver man förändra kurser? Eh, <hör> hur ska kursplanen se ut? Mm. Eh, man, studenter sitter ju med eller studentrepresentanter och pratar om sina kurser och kursutvärderingar och sådär. Mm. Så att man skulle kunna säga att det, det samlas. programansvarig är ju samordnare eller mm. har hand om mötena. Men sen så är det ju lärare med. Jag sitter med som studieledare då. Och sen så är det ju ibland schemaläggarna sitter med ibland. Mm. Och lärare från olika institutioner som har. Mm. Men hur ofta, alltså hur ofta är det programråd när liksom, man tänker på hur en... två till tre gånger per termin ja. brukar det vara. Just det. beroende på program också. Precis. Ja, så programråd är en del av det man gör liksom, som studievägledare, men en ganska viktig del för att det är där mycket beslut som fattas som vi behöver. Förmedla till våra studenter kanske. Precis. Mycket information. Sen så är det klart en, en vanlig dag att man har samtal med studenter. Mm. Både bokade samtal för det går att göra med oss. Mm. Boka samtal men också är det ju mycket samtal som bara blir spontana. Så studenter springer förbi och så har man dörren öppen. Och så mm. kommer de in och pratar och ställer mm. frågor och sådär. Är det okej okay att bara komma förbi tycker du? Det tycker jag absolut. Ja. Det eh, tycker jag absolut. Så länge inte den röda lampan lyser. Oavsett ja. om min dörr är öppen eller stängd. Så så länge inte den röda lampan lyser så tycker jag att Just då kan man Du har en liten röd lampa utanför dörren. Ja, det har det vi har ju alla. <laughs> och ibland, ja. så, ibland även fast vi är här för studenterna såklart. Men ibland så behöver man stänga in sig och göra vissa arbetsuppgifter mm. liksom, utan att någon stör den. Precis. Men ofta så sitter jag med, med öppen dörr om det inte är så att jag behöver göra någonting där jag behöver koncentrera mig mycket. Mm. Så då är det bara att komma förbi helt enkelt. Och vad är det för typ av studenter som du träffar då? Vad har de för frågor? Och det är stor bredd på det. Men mycket är så här, ja, men mycket är ju att de vill bli omregistrerade på kurser kanske. Men då skickas ju det vidare till institutioner. Mm. Men annars är det alltid från att de ja, har frågor om studieplaner. Eller att de kanske har missat en tenta. Eller... Ja, ibland så vill de komma in och göra studie på håll. Mm. Det är vanligt att studenter gör någon gång under sin utbildning. Precis. Och jag tycker att det är, Ofta får jag, får jag frågor som handlar om behörigheten till exempel. Att man inte är behörig mm. till en kurs för att man har missat att ta någon tenta och sådär. Och det blir ofta kan ju bara kännas väldigt, väldigt jobbigt liksom, att man inte kommer in på den kursen som man har tänkt och man kanske inte följer studieplanen och vad ska man göra liksom. men då tycker jag oftast att den typen av samtal brukar man kunna det brukar bli ganska bra för att då, då kommer man ofta på här med vad man kan göra istället och att det finns andra lösningar och det, det är oftast skönt att känna att, ja, att man lätt kan få lite hjälp och stöd mm. Jag tycker ofta att det händer att studenter säger att jag, jag ville bara komma hit för jag behövde någon att prata med. Mm. Egentligen så kanske många av studenterna vet svaret på sina frågor själv. Men de behöver förmedla det till någon. Eller de ja. behöver bolla i sina idéer med något, Precis. Liksom. Och ofta så äh, känns det som att studenterna är lite lugnare när de går därifrån. Alltså. Ja, Det hoppas vi i alla fall. Precis. Vi borde kanske utvärdera det. Ja. <laughs> vi pass <fast> nöjda studenterna <laughs> när de går ifrån oss. Men, men samtal är en stor del av, av det vi gör. Ja. Uh, hur lätt är det att boka tid egentligen hos Eh, hos mig så tycker jag att det är lätt. Mm. Och det är klart att det, det går upp och ner i perioder. Mm. Men <coughs> man brukar i alla fall få en tid ja, men inom en vecka skulle jag nog säga. Och mm. sen är det också studenter som mejlar till mig och det tycker jag är jättebra. Att mm. jag är schemalagd, alla dina tider har du tid någon annan. För ofta så är det ju så att man lägger upp tider ut efter sitt eget schema. Men sen har man ju också ganska flexibelt. Ja, så det går att slänga in en student ändå. Ja, precis. Mm. <coughs> Men sen är det också mycket, alltså vi har ju mycket samtal och sen träffar vi, går vi på alla dessa möten, mm. eh, programråd och eh, andra möten på, inom för våra fakultet. Träffar andra studievägledare bland annat och fortbildningar och så vidare. Men vi har ju väldigt mycket informationstillfällen också. Just nu är det en intensiv period inför att man ska välja kurser till hösten. Mm. Eh, och det är ju 15 april som det är liksom deadline för det. Så nu går i alla fall jag ut i mina på mina program och i mina klasser liksom och informerar om studieplanen och vilka kurser och var de hittar anmälningskoder och det gör ju du också. Liksom, eller ja, hur? precis. Och kurs eh, 3-4-5, har väl där är det mer eftersom att ja, i alla fall, de behöver ju välja sina på mina program i alla fall block eller inriktningar och sånt där. Ja. Så då är det mer organiserat att det är programansvarig som Mm. som man bjuder in lärare och så som får prata som berättar om berättar lite om kurserna och så där. Mm. Precis. Men, och sen se till att, att de framförallt kanske årskurs 1, som inte riktigt har fått in den här att man måste söka kurser och så. Mm. Eh, att de vet hur de ska göra är jätteviktigt. Och vad de ska söka. Precis. Ja men det är jättebra. Nu har vi berättat lite grann om hur en studievägledare jobbar och vad vi har för typ av... Uppgifter liksom, hur en dag ser ut och vilka typer av samtal vi har med studenter. Men det här med karriärpodden som vi snart har spelat in första avsnittet av. Yay! <laughs> ja, precis. Det, det är inte så länge sen som, som du bara knackade på min dörr och kom på idén att det här, hur, hur kom du på idén? Uh, ja, men <laughs> jag vet inte riktigt hur jag kom på idén. Men uh, det är ju liksom ett sätt att uh, nå ut till studenter. Våra framtida studenter, presentiva studenter och våra studenter som går på programmen. Uh, för vi vill ju nå dem och komma ut med våran information och ja, helt enkelt serva dem. Mm. Uh, så det här att podda är väl liksom ett led i det här. Uh, men uh, sen har vi ju liksom... Du jobbar ju på ett helt nytt koncept, men jag tänker du får berätta lite mer, för det har vi inte ens pratat om här nu. För du är lite nyckelperson här i det här också. Ja, en, eller ja anledningen till att jag blev, blev medbjuden i det här, kan man säga, var ju att jag är ju ansvarig och samordnare av karriärdelen, eller karriärcoach, som det var för, för karriärcoachprogrammet sätter det ju förut då inom teknik- och naturvetenskapliga fakulteten. Så jag är ansvarig då dels för karriärsidorna på teknat.uu.se och ser till att det uppdateras där, både den svenska och engelska versionen. <hör> Men sen är jag ju också ansvarig för att, för att det händer saker och att, att studenterna känner att de får eh, den karriärvägledning så som de som de behöver. Sen är det ju såklart svårt att nå ut till alla studenter också. Mm. Men jag tänker att på sikt så måste man kanske komma ut i såna här. Liksom andra typer av. <hör> att nå studenterna på andra sätt. Vad är det för typ av karriärvägledning som man kan få. Eller som man kommer kunna få. Mm. Tänker du. Jag tänker om. Om, jag, om det blir så som jag som jag hoppas då. Så håller jag just nu på att utveckla ett karriärcoachjul. Mm. Att det finns ett årsjul helt enkelt. Så att man ser när på året behöver vilka studenter vilken typ av hjälp. Mm. Det kan ju vara allt ifrån att de, man behöver hjälp med att skriva ett CV. Till att man behöver hjälp med att veta vart, vart, är, vart är jag är på väg. Liksom. Mm. Och den här, det, det går ju att dela upp det på olika sätt. Den här individuella karriärvägledningen som man kanske tar med, med sin egen studievägledare. att mm. Var den här utbildningen och det arbetslivet jag är på väg ut, var, vart är jag på vägen någonstans egentligen? Men sen att ta, går det också att ta i större grupp det här med, som jag har varit inne på mycket nu senaste tiden, det här med värderingar. Och vad värderar jag i mitt framtida yrkesliv och vad är det jag tar med mig från universitetsutbildningen? Och har det förändrats mm. någonting under Gång. Ja, jag tror att det, det där är nog någonting som kommer komma mycket också i framtiden tror jag. Jag tror det kommer bli viktigare och viktigare. Ja. Att man har liksom tänkt igenom sina egna värderingar. Att man inte bara tänker att man, man söker ett jobb bara för att få ett jobb utan att det är också viktigt att man passar in på arbetsplatsen och på kanske företagets kan skriva under, under på företagets visioner eller idé eller liksom... Det tror jag är någonting som kommer mer och mer. Mm, ja, precis. Ja, så det finns ju en mängd olika saker man kan få, få hjälp med när det gäller karriärvägledning. Mm. Mm. Och karriär kan jag också nämna bara, det är ju väldigt brett. Ofta så tänker, karriär, då tänker man ju ja, karriär, då har man den där chefsrollen på ett företag. Men ens karriär är ju faktiskt ända från att man kommer in på sin universitetsutbildning mm. till att man egentligen slutar arbeta. En karriär pågår ju under hela livet. Så karriären kan ju utvecklas och uppbyggas upp på många olika sätt. Antingen så breddar man den eller så går man liksom rakt uppåt. Men mm. att man tänker att man behöver kanske bara tänka fem år fram i tiden. Vad vill jag göra efter utbildningen? Vad vill jag göra om tio år? Mm. Så man tänker liksom också vilket perspektiv man har Precis. på sin karriär. Ja, det är en viktig aspekt. Ja. Men allt sånt här kan man ju dels komma och boka en tid hos dig eller någon annan studievägledare för, för att prata om. Men, men det är ju... Det hoppas vi att alla studenter tar chansen att göra. För det är ju en jättebra grej att sitta och prata om. Vad man ja. har för drömmar och mål, visioner och sådär. Ja, så om vi ska liksom avsluta den här första avsnittet nu på Karriärpodden. Så vad, vad, ska vi, vad vill vi att våra lyssnare ska ta med sig? Har vi några ledord eller några... Ja... Vi har ju pratat om studentservice mm. och vad tecknat, alltså teknik- och naturvetenskapliga fakultetens studentservice är för någonting. Att det är både administration, schemaläggning, studievägledning, allting som rör studier. Ja, precis. Eh. Vi, ja, men allt det där som studenterna inte ser riktigt ja. eh, som gör att deras, deras dag flyter på. Det precis. tycker jag nästan att, ja. att man ska ta med sig som student. Mm. Att vi är här för deras skull. Ja, precis. Och sen har vi pratat lite om vad vi gör som studievägledare. Gått in på det lite mer i detalj. Så här, vad, vilka typer av, alltså Hur vi jobbar och vad, vad vi får för typ av frågor. Mm. Och sen har vi pratat om ja, karriärvägledningen och hur, vi kan, hur den kommer att utvecklas framöver. Ja, precis. Ja. Men bra. Då tror jag att vi får säga tack och hej. Och roligt att ni lyssnade. Vad ja, säger du? det är ju Absolut. Tack så mycket. Hej då. Hej då.